În și pe pământ, și Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultători, programul I-080. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 54 de la Evanghelia după Ioan capitolul 6, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta doresc însă să citesc un scurt paragraf dintr-o lucrare intitulată Puțul și împărțirea de grâu, care prezintă un număr de 57 de predici culese de Grigorie, arhiepiscop și mitropolit a toată Ungrovlahia, tipărite de editura Vestire din Bacău în anul 1995. Subtitlul Cuvântul întâi pentru judecata ceva să vie, la pagina 9. Sfântul Iangură de Aur spune următoarele. Precum la botez, afându se păcatele nu se mai văd, așa și acestea se vor stinge dacă vom voi să ne pocăim. Iar pocăința este a nu mai face cineva aceleași lucruri, pentru că ceea ce se întoarce la aceleași este asemenea cu câinele ce se întoarce la borâtura sa, și ca acela ce, după cuvântul cel de opște, zgândără în foc și scoate apă cu ciutura spartă, deoarece trebuie să se depărteze și cu lucrarea și cu mintea de cele ce a făcut și, depărtându-se, să pună doftorii peste răni cele împotriva păcatelor. Adică, cum am zice, ai răpit ce ai asuprit? Depărtează-te de la răpire și pune milostenie peste rană. Ai grei de rău pe fratele și l-ai vătămat? Încetează de a prihăni și pune iubire și dragoste. Ai curvit? Depărtează-te de la curvie și pune curățenie peste rană. Pentru aceasta și Pavel scriind către evrei așa zice și spătuiește. Pacea să urmați cu toții și sfințenia, fără de care nimenea nu va vedea pe Domnul. Iubiți creștini ortodoxi! Sfântul Ioan Gură de Aur, care este unul dintre cei mai de seamă părinți ai Bisericii Ortodoxe, ne vorbește deseori pe parcursul celor 57 de predici care le avem în cartea aceasta și în toate lucrările sale despre pocăință. Se obișnuiește a se atribui cuvântul de pocăit sectanților. Iată însă că așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință, chiar și Sfinții Părinți ne îndeamnă la același lucru. Aici se vorbește limpede și clar. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că trebuie să ne pocăim și, după ce ne-am pocăit, să încetăm de a mai face faptele pe care le-am făcut înainte. Altfel, pocăința noastră, după cum arată el, nu are nicio valoare. Iar ceea ce arată el este, de fapt, adevărul Scripturii. De fapt, în multe din lucrările lor sfinții părinții ai bisericii, ne spun lucrul acesta să fim cu mare luare aminte și... Ei ne că dacă cele ce scriu nu le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, să nu le primim. Sunt oameni care au avut multă cumințenie în viața lor cu privire la adevărul lui Dumnezeu, au recunoscut că și ei pot greși, că toți cei care suntem născuți din Adam suntem supuși greșelii și de aceea s-au pus în gardă și ne-au fericit și pe noi de o mare cursă și anume să avem grijă să confruntăm cu Sfânta Scriptură tot ceea ce ne spun și ceea ce se potrivește cu Sfânta Scriptură să primim cu bucurie și să purcedem la acțiune, iar ceea ce nu se potrivește cu Sfânta Scriptură să lăsăm în seama Domnului că El se va îngriji. Deci sunt chemați la pocăință ortodoxii, nu numai cei care sunt sectari și te-ai pocăit, nu înseamnă că ești un sectar, ci ai făcut voia lui Dumnezeu. Iar semnul pocăinței se vede în aceea că, așa cum arată, după cum am citit, nu mai faci cele ce ai făcut. Și nu se mai văd în viața ta, după cum nu se mai văd nici înaintea lui Domnului păcatele care au fost cufundate în moartea Domnului Hristos. Mai departe, un semnal de alarmă foarte puternic îl trage acest Sfânt Ioan Gură de Aur, spunând că Urmăriți pacea și sfințirea cu toții fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Să fie limpede și să fie lămurit, să fie bineînțeles iubiți ascultători. Noi nu putem să mergem în cer pentru că ne trimitem unii pe alții. Nu poate să vine nici un înger din cer măcar și să-i poruncească lui Dumnezeu să mă primească în locul cu verdeață dacă, așa după cum arată Sfântul de aur aici cuvântul lui Dumnezeu, dacă eu n-am urmărit pacea și Sfințirea, dacă am trăit toată viața fără să-mi pese de a fi sfânt, dacă am trăit toată viața fără să-mi pese dacă sunt în pace cu Dumnezeu și în pace cu oamenii, când am murit Pot să vină nu unul, pot să vină cei mai mari, oameni ai bisericii, pot să vină, cum am spus, îngeri din cer și să-i poruncească lui Dumnezeu. Eu n-am să umblu cu Dumnezeu, că așa cum arată aici Scriptura, nu pot să-L văd pe Dumnezeu dacă în timpul vieții n-am urmărit pacea și sfințirea. Cine audă să înțeleagă, cine își iubește viața veșnică, cine se teme de Dumnezeu și crede în Scriptură să ia aminte, să-și îndrepte viața, să urmărească pacea și sfințirea, adică să fie sfânt, neamestecat cu lumea, că asta înseamnă sfințirea, să se pocăiască încetând să mai facă cele ce a făcut, să primească pe Domnul Isus, asta înseamnă pocăință și după ce a primit pe Domnul Isus, căpătând prin aceasta puterea și dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu, va primi Duhul Său cel Sfânt, prin care va putea să facă fapte noi ale credinței și ale sfințeniei. Numai în felul acesta, putem să mergem și să-L vedem pe Dumnezeu, așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune și după cum însuși Sfântul Ioan Gură de Aur îl întărește. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să ne pocăim și primind pe Domnul Iisus Hristos să trăim o viață nouă, o viață de pace, pace cu tine și pace cu oamenii din jur, o viață de sfințenie și prin aceasta să avem nădejdea și bucuria că ne vom întâlni cu tine din pricina Domnului Isus. nu din pricina unor oameni care ne trimit la tine, nici din pricina cele ce am făcut noi prin puterea noastră, ci din pricina Domnului Isus care murind pe crucea Golgotei ne-a dat harul și puterea să devenim copii ai tăi și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt am trăit o viață nouă. Binecuvintează, dar te rugăm și mesajul care ne stă înainte cu lumina aceasta pe care să o primim să fie tot mai limpede și clară și îndeplinind cerințele cuvântului tău să-ți aducem ție slavă, iar nouă bucurie și pace. Amin. Fiți creștini, ne aflăm acum în versetul 54 al Evangheliei după Ioan, capitolul 6, pe care îl vom citi imediat, urmat de explicațiile care îl acompaniază spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus prin care încearcă. Să hrănească cu pâinea vieții pe iudei, pe care îi hrănise cu pâinea materială, din nefericire însă, aceștia s-au arătat gata să mănânce pâinea materială, dar când le-a vorbit despre viața veșnică și despre el, l-au refuzat cu îndărătnicie. Cineva poate să se laude cu vorba că are mii de tone de aur, dar dacă nu poate arăta acel aur, vorba nu are nicio valoare, iar el este privit ca un om de nimic. Sărăcia și mizeria se văd la tot pasul în viața lui. Cel care are aur se vede după viața pe care o trăiește. Belșug peste tot și poate porunci să-i se facă orice, pentru că are cu ce plăti. Așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Cine zice că are adevărul, trebuie să-l arate în trăirea lui. Altfel este un mincinos. Cine zice că se hrănește cu Hristos, cu trupul și sângele lui, adică cu jertfa lui, trebuie să se vadă, să lase să se vadă acest lucru în viața cea nouă pe care o trăiește. Viață de sfințenie, de dragoste și de lumină în toate privințele. Viață duhovnicească de natură veșnică, viață care arată pe Hristos felul lui de a fi în orice timp și în orice loc. Altfel este un mare mincinos. Sau, așa cum ne spunea sfântul în gură de aur, să fie o schimbare. Înainte ai furat, acum nu mai furi. Înainte ai curvit, acum trăiești cinstit. Înainte ai bărfit pe fratele tău, acum îl iubești. Deci o schimbare dacă îl ai pe Hristos. Numai faptul că te numești creștin, numai faptul că ai un certificat de botez, numai faptul că te duci la Paște și la Crăciun, la Biserică, asta nu face din tine un creștin. După cum, vizitând 70 de țări din lumea aceasta nu te va face cetățeanul nici uneia dintre ele, ci ești cetățeanul țării în care te-ai născut și cetățeanul țării în care ești recunoscut ca atare. Dacă ești născut pământesc din Adam cel vechi și nu vrei să-ți schimbi nașterea primind nașterea din nou în Hristos cel duhovnicesc, pământesc rămâi chiar dacă te duci la biserică, chiar dacă trăiești în biserică toată viața ta, după cum pământesc a rămas și Iuda, vânzătorul, care a stat trei ani și jumătate împreună cu Domnul Isus, Faptul însă că n-a vrut niciodată să se pocăiască de cele ce făcea, nu i-a ajutat cu nimic, nici că a trăit cu Domnul Isus lângă el în trup. În același fel și cu atât mai puțin ne va ajuta pe noi o practică religioasă oricare ar fi ea, un ritual, oricare ar fi el, să devenim cetățeni ai cerului, dacă nu avem o bârșie cerească, naștere de sus, din Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Iar această naștere se dovedește, se verifică prin schimbarea vieții, amintesc din nou, cum a zis Sfântul Ioan Gură de Aur, nu mai faci cele ce ai făcut. Ai această schimbare? Ești cetățean al cerului, poți fi liniștit și bucuros și aștepta cu nădejde venirea Domnului Isus. Nu este această schimbare în viața ta? Continui să trăiești ca un păcătos? Nu te mai liniști cu gândul că te duci la biserică sau faci nu știu ce faceri de bine sau ce ritualuri, ci trebuie să știi că ești sortit pierzării și dacă nu primești pe Domnul Isus Hristos, în iad ai să ajungi, pentru că acesta este sfârșitul tuturor acelora care n-au vrut, să primească iertarea asigurată de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Deci spune Domnul Iisus aici, are, are viață veșnică acum, nu numai în viitor. Așa este cel care se hrănește zilnic cu Hristos pâinea cea vie, așa este cel care și-a însușit prin credință marea lui lui fără scumpărătoare. El trăiește de acum, la fel ca în cer, în viață de Sfințenie, adică în părtășie cu Tatăl Cel Ceresc. Acela care are acum viața veșnică, adică felul de a fi al veșniciei, datorită faptului că se hrănește zilnic cu trupul și sângele Domnului Hristos, trupul fiind moartea lui, iar sângele fiind viața Domnului Hristos, cel care are deci această viață se vede nu prin ce spune, ci prin felul cum trăiește. Hrana îl transformă zilnic într-un om după chipul și asemănarea lui Hristos. Pentru că după ce s-a pocăit, el nu mai trăiește în cele vechi, omului cel vechi este îngropat împreună cu Hristos, ceea ce înseamnă că el se hrănește cu moartea cu trupul lui Hristos și trăiește acum alimentat din sângele Domnului Hristos o viață nouă prin Duhul Său cel Sfânt. De aceea roadele vieții lui sunt total diferite de cele dinainte, sunt așa de deosebite ca cerul de pământ și ca lumina de întuneric. Materia, oricum s-ar numi și cum s-ar da, nu schimbă pe un om vechi în unul nou. Realitatea vieții trăite arată acest lucru. Să nu ne înșelăm. Numai credința în Domnul Isus, în jertfa lui răscumpărătoare în cuvântul lui scris, aceasta îl face un om nou, duhovnicesc și veșnic. Cine mănâncă trupul meu, zice Domnul Isus și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Să mâncăm din Hristos, din ceea ce este El, jertfă de răscumpărare, neprihănire, înțelepciune și sfințire. Să mâncăm din Hristos, adică să ne însușim, adică să trăim la fel ca El, având felul lui de a fi în toate privințele. Numai cine mănâncă cu adevărat pe Hristos, are viața lui, viață de natură veșnică și lucrul acesta îl văd toți fără greutate, și prieteni și dușmani. Dacă nu intrăm prin credință în legătură cu Domnul Isus, dacă nu luăm prin credință jertfa lui ca făcută pentru noi, nu avem viață în noi, suntem morți fără legătură cu Dumnezeu, iar a trăi fără legătură cu Dumnezeu, este o mare nenorocire. A muri fără legătură cu Dumnezeu este o nenorocire și mai mare. Cine însă primește prin credință pe Domnul Isus are viața, viața din Dumnezeu, viața din veșnicie. Nici chiar moartea nu poate să stingă această viață pentru că Domnul Iisus înviază pe ei. săi. Da, Domnul Isus va învia pentru slava veșnică numai pe cel care l-a primit acum, în timpul vieții pământești, prin credință ca mântuitor și ca domn, pe cel care s-a hrănit tot timpul vieții acestea pământești cu Hristosul întreg, cu trupul, moartea lui, deci a trăit mort față de păcat, cu sângele, viața lui, deci a trăit viață nouă în Hristos, cu Scriptura, Lumina lui sfințitoare, deci el a cercetat Scriptura și a trăit după îndremnurile ei, cu voia lui, care nu pierde nimic, deci în totul a căutat voia lui Dumnezeu și pe aceea a trăit-o. În versetul 55, Domnul Iisus continuă ideea spunând, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Faptul că vorbirea aceasta a Domnului Sus este duhovnicească și că ea nu are nicio legătură cu lucrurile fizice trupești, orice minte sănătoasă poate să înțeleagă. Nu-i vorba deci de un trup de carne, nici de un sânge fizic și nici de o gură trupească pentru a mânca, ci totul se înțelege duhovnicește, așa cum s-a spus și în alte meditații. Mântuitorul vorbea limpede despre marea lui jertfă pe care o va aduce pentru răscumpărarea lumii, jertfă care consta din trupul său dat morții și din sângele său care se va vărsa pe pământ. Din această jertfă va răsări o viață nouă, pe care o vor primi prin credință toți păcătoșii care flămânzesc și însetează după ea. Domnul Iisus a luat parte la firea noastră omenească prin trupul de carne, pentru ca să poată muri. În aceasta a fost El mai prejos de îngeri din pricină că a suferit moartea, cum se arată la Evrei 2,9. El a dat această viață pentru noi, păcătoșii, viața desăvârșită fără pată, jertfă care numai ea singură putea să împlinească cerințele lui Dumnezeu, cel de trei ori sfânt, viață care trebuie să fie împărtășită și nouă, lucru care nu era cu putință fără moartea aceluia care se așezase în locul păcătosului sub judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu oprește pe om să mănânce sânge, pentru că sângele este viața, iar viața este numai a lui Dumnezeu. Omul nu poate să facă ce vrea cu viața. După ce viața picăloasă a omului în Adam a luat sfârșit în moartea lui Hristos, Credinciosul poate să mănânce carnea fiului omului și să bea sângele său pentru ca să-și însușească viața lui Hristos, viață pe care i-o dă Dumnezeu în locul vieții lui întinate de păcătos pierdut. Este însemnat lucru să înfățișăm moartea lui Hristos ca mijloc prin care se capătă viața veșnică. Se vorbește mult despre Hristos ca om și de viața sa de dragoste și de lepădare de sine, care se dă ca pildă celor neîntoși la Dumnezeu. Dar dacă ar urma acestui model lucru care și așa nu se poate oricum fără să ai viață din Dumnezeu, ei niciodată n-ar avea viața care nu se capătă decât prin credința într-un Hristos care a murit, a fost jertfit. A încerca a voi să urmezi pe Hristos, fără să-l ai ca viață a ta, înseamnă să nu cunoști căderea de tot a omului păcătos și judecata care i se cuvenea. A mâncat trupul și avea sângele Domnului Isus, înseamnă deci, după cum s-a mai spus, să îți însușești moartea lui răscumpărătoare și viața lui de ascultare și supunere față de Dumnezeu, viață liberă de toate lucrurile din împărăția lumii păcatului. Așa cum el și-a dat trupul său la moarte, așa trebuie să te lepești și tu de tine, de tot ce ai, prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Și după cum el spune să bem sângele lui, asta înseamnă, că sângele reprezentând viață, înseamnă că acum, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, trăim o viață nouă, alimentându-ne din el, tot din moartea lui, care a făcut posibilă curgerea sângelui Său. Cine se hrănește cu Hristos, are viață în legătură cu el, pentru că el este viața credinciosului. Versetul următor, versetul 56 din Evanghelia după în capitolul 6, Domnul Isus mai vorbește în continuare. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Nu-i vorba aici despre pâinea și paharul de la cina Domnului, după cum s-a spus și în meditația de la versetul 53, ci despre jertfa cea mare pe care Domnul Iisus avea să o aducă pe crucea Golgotei. Această jertfă răscumpărătoare trebuie însușită, trebuie mâncată de fiecare păcătos care vrea mântuirea din păcat și apoi să intre în viața veșnică. Numai prin primirea prin credința lui Hristos cel răstignit, Putem rămâne în Hristos cel înviat și proslăvit? Putem trăi ca El, având felul lui de a fi în toate privințele. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Așa citim la 1 E. 2 cu 6. Vorbirea Domnului Isus din acest loc din Evanghelie era spusă iudeilor, adică lumii în general. Pe când cina Domnului de amintirea morții lui, a fost dată numai pentru urmașii săi credincioși. Iudeii și chiar ucenicii Domnului Isus care ascultau în momentul acela, nu le a fi trecut prin cap că Domnul Isus vorbea despre o pâine care reprezintă trupul lui și despre un pahar care reprezintă sângele lui și pe care ei trebuiau să le consume ca în felul acesta să aibă viața veșnică. Mântuitorul, deci, vorbea despre jertfa lui reală și numai despre ea. Prin această măreață și desăvârșită jertfă, prin credința în ea, ajungem la viața cea nouă, viață de neprihănire și desfințire pe care o trăia Domnul Isus în calitate de om. El n-a avut păcat și era în totul supus Tatălui Ceresc. Ca el trebuie să fim toți oamenii, dar nu putem să trăim așa decât mâncând trupul lui și bând sângele lui, adică să ne însușim jertfa lui răscumpărătoare. Numai ca oameni născuți din nou putem trăi viața Domnului Isus, adică avem felul Lui de a fi. Ca oameni, noi putem rămâne în El și El să rămână în noi. Altfel, noi cu putință realizarea acestui lucru. Ca oameni se poate face acest lucru. Ferice de cine se apropie cu credință sinceră și cu lepădare de sine de cuvântul Lui Dumnezeu, căci va primi lumină limpede și puternică, pentru înțelegerea adevărului în toate laturile lui. Domnul Isus explică în continuare la versetul 57 în felul următor. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Trimisul lui Dumnezeu se cunoaște în primul rând că este viu. Adică are viață din Dumnezeu, de aceeași natură cu a lui, același fel de a fi al lui Dumnezeu și tot ce face, poartă pe cetea vieții din Dumnezeu, arată chipul lui Dumnezeu și felul de a fi al lui Dumnezeu. Așa era Domnul Isus Hristos, trimisul Tatălui aici pe pământ. Cu privire la aceasta, am fost foarte surprins și, să vă spun, puțin încurcat. Când am citit în Evanghelie, probabil și dumneavoastră ați întâlnit cei care vă citiți Scriptura, că după ce Domnul Iisus să o minune, oamenii slăveau pe Dumnezeu. Și acum eu mi-am pus întrebarea. Ei bine, oamenii aceștia erau deja necredincioși, nu îl cunoșteau pe Dumnezeu, ei nu cunoșteau și nu puteau să creadă decât cele ce vedeau cu propriilor ochi. Ce vedeau ei cu propriilor ochi? Ei vedeau în fața lor un om pe Domnul Iisus, care săvârșea minuni, minuni, așa cum deseori se spune în scriptură, ei mărturisesc, nu s a mai văzut așa ceva niciodată în Israel. Va să zic că Domnul Isus, cel material, văzut de lor să făcea minunea, iar ei pe Dumnezeu nevăzut. Ei, cum e posibil așa ceva? Mi-am înțeles atunci că Domnul Isus era așa de săvârșit lepădat de sine, era așa de smerit, Făcuse loc atât de bine lui Dumnezeu să fie văzut în viața lui, încât, chiar dacă oamenii îl vedeau pe el trupește, aveau toată libertatea și posibilitatea să-l vadă pe Dumnezeu. Vai, ce lecție minunată este aceasta pentru noi! Și noi, dacă suntem trimiși ai lui Dumnezeu, trebuie ca viața noastră văzută să facă pe oameni să laude pe Dumnezeul nevăzut. În momentul în care noi suntem apreciați și ni se aduc nouă laude și aprecieri pentru ceva, este un semn trist pentru noi, înseamnă că minunea sau lucutare, lucrul care l-am făcut, este isprava noastră și oamenii nu mai pot vedea pe Dumnezeu prin el. Și în loc de a fi slăvit Dumnezeu, suntem slăviți noi și aceasta spre marea pagubă și nenorocirea noastră, că slava aceasta ne poate duce la pierzare, și spre paguba lucrării lui Dumnezeu. Iată deci, trimisul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a trăit în așa fel încât din faptele lui văzute era slăvit Dumnezeul nevăzut. La rândul nostru, dacă suntem trimiși ai lui Dumnezeu, născuți din nou din Domnul Isus Hristos, se vede prin faptul că viața noastră văzută va stârni admirații și laude ale oamenilor la adresa Dumnezeului nevăzut. Da, așa arată un adevărat trimis al lui Dumnezeu. Trimis al lui Dumnezeu nu înseamnă un absolvent de seminare, de școli teologice oricât ar fi de mari. Trimis al lui Dumnezeu este acela a cărui viață trăită, văzută, aduce slavă Dumnezeului nevăzut. Iubiți ascultători, dea Dumnezeu ca toți să fim trimiși ai Lui și dacă nu suntem să devenim prin nașterea din nou, și să trăim așa spre slava lui și bucuria noastră veșnică. Și acum, iubiți ascultători, încheiem gândurile acestea minunate ale programului I-080 cu citirea unei poezii al cărei titlu este Cum nu mai lasă Cum nu mai lasă peste o carte nici urmă ochii ce o citesc Așa să nu-mi lași tu, Iisuse, pe gânduri răul cel privesc. Cum nu mai lasă peste o apă nici urmă chipul ogrindit, Așa să nu-mi lași peste cuget nimic din răul întâlnit. Cum nu mai lasă peste o floare nici urmă o mias mărea, Așa să nu-mi lași peste viață din lume ce e rău în ea. Dar ochii tăi și chipuți dulce, și a ta mireasmă vreau, Isus pe gând, pe cuget și pe viață să-mi fie semn de apururi pus. Amin ce frumos e ca să fii alb ca fulgur Să știi că din ce ai venit și acolo țara ta. Crenguța goală să învelești, te cer să opăzești, să luminezi drumul noaptea, ca D-a ca fulgul de nea, ca fulgul de nea,